credința. 900. Unde nu este credința, acolo nu este nici faptă bună, pentru că mai întâi de toate intenția face ca fapta să fie bună, iar intenția iese din credință. Fericitul Augustin. Căci precum la oameni întâi îngrijesc pentru viața lor și mai pe urmă socotesc de hrana lor, tot așa se cade să ne îngrijim de Hristos întâi, și apoi să ne hrănim cu faptele bune. Sfântul Ioan, gură de aur O dreaptă credință într-o viață păcătoasă nu aduce niciun folos. Sfântul Ioan, gură de aur Desigur că pe Dumnezeu îl cinstește și cel ce împlinește poruncile lui se străduiește în fapte, însă mai mult îl cinstește cel ce trăiește în credință. Sfântul Ioan, gură de aur Credința dreaptă în Dumnezeu este un izvor și o strajă a tuturor bunătăților, Ava Filimon. Frica este fica credinței și păzitoarea poruncilor. Cel ce n-a câștigat pe maica ei, nu se îmbrednicește să fie oaia plăcută după voia Domnului, Ilie Ecdicul. Cel ce caută în sus, spre Dumnezeu, nu se poate scufunda chiar dacă l-ar împresura valuri din toate părțile, Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum focului este propriu să încălzească, apei să roureze, luminii să lumineze, tot astfel credinței vii îi este propriu să rodească fapte bune. Sfântul Tihon Cei care au fapte bune și n-au credință în Dumnezeu se aseamănă cu trupurile moarte îmbrăcate cu haine bune, dar care n-au simțirea bunătăților. Sfântul Ioan, gură de aur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 Credința convinge mai mult decât rațiunea și este mai lămurită decât dovezile ieșite din judecata noastră, Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum fapta bună făcută fără credință este cu totul moartă și fără putere, așa și credința singură care nu e urmată de fapte nu ne mântuiește, Sfântul Teodor. Cei ce mărturisesc că sunt ai Lui Hristos se vor cunoaște prin cele ce săvârșesc, căci nu prin mărturisirea trecătoare, ci prin credință statornică și roditoare, se cunosc cei ai Lui Hristos, Sfântul Ignatie. Nimeni din cei ce viețuiesc drept nu se îndoiește de cele viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința singură îngăduie omului să vadă pe Dumnezeu. Epistola către Diognet Credinței adevărate îi urmează temerea de Dumnezeu, înfrânarea de la plăceri, răbdarea, nădejdea, sfințirea și dragostea, Talasie Libianul. Cel ce iubește pe Dumnezeu acela crede totodată cu adevărat și săvârșește faptele credinței cu eblavie, biadoc al foticei. Căci adâncul credinței fiind apa uitării relelor, nu rabdă să fie cercetat de cugetării scoditoare. Diadoh al Foticei. Omului credincios și celui ce vrea să înțeleagă pe Dumnezeu, nimica nu este cu a nevoie. Sfântul Antonie cel mare. Cel ce crede numai și nu este în dragoste nu are nici credința însăși. Diadoh al foticei. Noi numim desăvârșit pe acela care, odată cu credința, are și viața curată Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum toată frumusețea unui are care izvorăște din rădăcini, tot așa ceea ce e bun în cel credincios izvorăște din credință. Fericitul Augustin! Doamne, credința pe care tu mi-ai dat-o te cheamă, pentru că tu mi-ai inspirat-o. Doamne, Dumnezeul meu, lumina orbilor și virtutea celor slabi, lumina văzătorilor și puterea celor puternici. Stăpân al zilei și stăpân al nopții, tu faci un semn și toate clipele și au zborul. Lărgește câmpul cugetării mele în tainele legii tale. E timp îndelungat de când eu ard în meditare asupra legii tale și mă mărturisesc în gloria ta că eu o cunosc și nu o că căci acestea sunt temelii ale descoperirii venite de la tine. Fericitul Augustin, confesiuni. Cel ce vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu fără credință face o lucrare zadarnică, Sfântul Vasile cel Mare. Cine prin necredință a ajuns orb cu mintea, nu mai poate vedea lumina tainelor Evangheliei. Sfântul Ioan Gură de Aur Trebuie să dovedim adevărurile dumnezeiești nu numai cu înțelepciunea noastră, ci mai ales cu credința noastră. Teofilact Credința care umblă după cele văzute nu este credință Sfântul Chiril al Alexandriei. Cu cât minunea se arată mai învederată, mai lămurită, mai pe față, cu atât plata credinței se micșorează. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum hrana aceasta trupurilor noi o căutăm în fiecare zi, tot așa să căutăm necurmat cuvintele credinței ca să ne hrănim cu ele, să le rumegăm pururea și să medităm asupra lor. Sfântul Ioan Gură de Aur dacă sunteți în credință, aveți pe Hristos în voi. Cei care au viața pustii, adică fără Hristos, nu sunt în credință, chiar dacă spun că cred. Sfântul Ioan Gură de Aur: Dacă în lume nu strălucește soarele, nu răsare, nu crește și nu dă rod niciun arbore și niciun fel de semănături. Tot așa, dacă în acel credincios nu strălucește credința, nu poate să vârși nici o faptă plăcută lui Dumnezeu, origen. Credința o dăruiește Dumnezeu și ce dar mare este credința, Sfântul Grigorie de Nazianz. Credința este adevărata pavăză care păzește și acoperă sufletul de loviturile demonilor și patimilor. teofilact Crede ca să înțelegi Fericitul Augustin, e nefolositor să fie aproape de Hristos, acela care nu e aproape de El cu credința, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce este ochiul pentru trup, aceea este credința pentru suflet, Teodoret al Cirului. Ereticii cheamă pe credincioși în munții lor, dar creștinul adevărat are un singur cuib în care se poate odihni. Și acesta este credința în Dumnezeu. Fericitul Augustin Nici credința nu-i de la noi, căci de n-ar fi venit El, Hristos, și de nu ne-ar fi chemat, cum ar fi putut noi să credem? Sfântul Ioan Gură de Aur Numai un schelet fără putere este credința fără fapte. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă credința ți-a procurat atâtea bunuri, este învederat că nu te va minți nici despre cele viitoare. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă crezi cu credința cea adevărată, de ce mai introduci altele ca și cum nu ar fi de ajuns ca să te îndrepte? Sfântul Ioan, gură de aur. Dumnezeu stă după perdeaua credinței, de aceea nu îl putem vedea. Sfântul Alfons de Liguri. Credința este totul. Dacă ea va întări pe cineva, inima lui va sta în siguranță. Sfântul Ioan gură de aur. Nu te îndoi că nu din fapte, ci din credință, și nu fugi de dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă binele izvorât de aici este îndoit că este ușor și la îndemâna tuturor. Sfântul Ioan gură de aur. Faptele sunt văslașii și ancora sigura credinței ca și dovada ei. În fapte se arată credința ca și trăsăturile feței în oglindă. Sfântul Simeon, credința și harul prin Duhul Sfânt, înlăturând inegalitatea condițiilor omenești, i-a turnat pe toți într-o singură formă și i-a modelat după chipul său într-un caracter împărătesc al lui Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur, Căci obștească credință este făcătoare de unire, adică face una pe cei ce cred, teofilact. Atunci este credința vie când este întovărășită de orice lucru bun, teofilact. Credința este ca o piatră puternică și adevărata libertate este de a stăpâni cineva patimile. Sfântul Ioan Gurădeaur. 950 că și noi suntem numiți credincioși nu numai pentru că credem, ci și pentru că ni s-au încredințat de Dumnezeu taine pe care nici îngerii nu le-au știut mai înainte de noi. Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința este tăria cea mai mare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru un creștin, mai întâi este credința. Sfântul Ambrozie. Semnele sunt pentru cei necredincioși, iar pentru cei ce cred este credința. Sfântul Ambrozie Să ne apucăm cu mâinile de sfânta ancora credinței creștine, că și numai așa vom putea pluti în siguranță și după multă călătorie vom ajunge la limanul cel fericit. Sfântul Ioan Gură de Aur nimeni nu este necredincios decât cel necurat. Fericitul Augustin Afară de credință, omul nu poate face vreo faptă pricinuitoare de darurile lui Dumnezeu, iar faptele bune sunt și ele, tot daruri ale lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința este o învoire neîndoită de cele auzite în încredințarea adevărului, de cele propovăduite cu harul lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare Cea din dovada cunoașterii lui Dumnezeu este a crede în cele ce zice, fără minuni și arătări. Sfântul Ioan, gură de aur Ne numim credincioși pentru că fără îndoială credem cele zise și nu ne îndoim. Sfântul Ioan, gură de aur Căci unde nu este credință statornică, Acolo toate sunt neputincioase. Teofilact Credința este ochiul sufletului și cel ce nu are ochiul acesta deschis nu poate vedea adevărul. Teofilact Necredința vine de la împietrirea inimii. Sfântul Ioan, gură de aur Aceasta zice Domnul, eu nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Dacă ți-ar fi promis-o aceasta un om, l-ai fi crezut, dar fiindcă ți-a făgăduit-o Dumnezeu, stai la îndoială, fericitul Augustin. Credința face ceea ce nu pot face osteneala omului și legea. Sfântul Ioan, gură de aur. Fără de credință nicio faptă nu poate asentării și nu-i cu putință mântuirea. Teofilact cele ale credinței au nevoie de un suflet tânăr și voinic, care covârșește toate cele simțitoare și care trece peste slăbiciunea raționamentelor omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința este o nedeslușită înduplecare a celor ce se aud spre încredințarea adevărului, care se propovăduiesc cu Harul lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare, Cele făgăduite de credință sunt adevărate. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu vrea de la noi o credință sinceră, o nădejde neclintită și o dragoste curată, așa încât să putem înainta pe calea arătată de Mântuitorul, Fericitul Augustin. Unde este noblețea credinței, acolo nu este nimeni elin, nici străin, ci toți se ridică la una și aceeași superioritate a demnității. Sfântul Ioan Gură de Aur